Король Генрі П'ятий. Лист від міс Олександри Кетрін Клімсон до лорда Пітера Вімсі. Адреса від правника. Місіс Гамільтон Бадж, Ферв'ю, Нельсон-Авеню, Лігімптон, Гемпшер. 29 квітня 1927 року. Дорогий лорди Пітер, Гадаю, що ви будете раді почути, що після двох попередніх невдалих напрямків я нарешті знайшла вірний шлях. На це навело мене свідоцтво Агати Доусон. Виявилося, що жахливий скандал щодо доктора Кара усе ще гарно пам'ятають, що не вельми гарно промовляє про людську природу. Мені пощастило знайти кімнати, на сусідній з Веллінгтон-Авеню вулиці, де раніше жила міс Доусон. Моя хазяйка дуже мила жінка, хоч і є нестерпною пліткаркою, але це вже на користь. Плата за дуже симпатичну спальню та вітальню з повним пансіоном становить три з половиною гінеї на тиждень. Сподіваюся, ви не подумаєте, що це – Надто екстравагантно, оскільки я нарешті знайшла те, що ви хотіли. Додаю ретельний звіт про свої витрати на сьогоднішній день. Вибачте мені згадку про спідню білизну, яка досить дорога, але вовна не дешева і необхідно, щоб кожна деталь мого спорядження відповідала моєму передбачуваному становищу у цій ситуації. Я ретельно випрала одяг, щоб він не виглядав аж надто новим, оскільки це може мати і дозрілий вигляд. Відчуваю ваше бажання, якщо можна виразитися вульгарно, щоб я припинила кудахтати та перейшла до справи. Наступного дня, після мого прибуття, я повідомила місіс Бадж, що дуже страждаю на ревматизм. І це, на жаль, правда, оскільки я маю сумну спадщину, бо мої предки пили портвейн. І поцікавилася, які лікарі є по сусідству. Не повірити, негайно було складено цілий каталог з розхвалюванням живильного піщаного грунту та взагалі чудового клімату містечка. Я зауважила, що що віддаю перевагу лікарям похилого віку, тому що на молодих людей, на мій погляд, не варто покладатися. Місіс Бадж щиро зі мною погодилася, і цей мій хід призвів до того, що переді мною була розкрита вся історія. Місіс Бадж щиро погодилася зі мною, і трохи стримане запитання розкрила всю історію про хворобу міс Доусон та... Походенькі, саме таке слово вона вжила, доктора Кара та медсестри. Я ніколи не добіряла тій першій медсестрі, сказала місіс Бач, незважаючи на те, що вона навчалася в Гая і мала бути надійною. Хитра, руда стерво, і я вважаю, що вся ця метушня доктора Кара навколо міс Доусон і його щоденні візити були лише приводом для любовних утіх з медсестрою Філіттер. Не дивно, що бідолашна міс Віттекер не витримала і звільнила дівчину. На мою думку, не надто швидко. Після цього доктор Кар не був таким уважним, чому до останньої хвилини він удавав, що зі старою все гаразд. Тоді як міс Віттекер лише напередодні сказала, що вона впевнена, дні старенької полічені. Я запитала, чи не знає місіс Бадж особисто міс Віттекер. Ви вже зрозуміли, що міс Віттекер – це та сама племінниця. Не особисто, сказала вона, хоча зустрічалася з нею в товаристві на робочих вечірках священника. Але вона знала всі ті подробиці, бо її служниця була рідною сестрою служниці міс Доусон. Хіба ж невдалий збіг, адже ви знаєте, як ті дівчата люблять попліткувати. Я також обережно розпитала про вікарія, містера Тредголда і була дуже рада виявити, що він проповідує здорову католицьку доктрину, так що я можу відвідувати церкву святого Онисіма, не чинячи насильства своїм релігійним переконанням. Річ... Яку я не могла б зробити навіть у ваших інтересах? Я впевнена, що ви це зрозумієте. Так сталося, що все гаразд, і я написала своєму дуже доброму другу вікарію Сент-Едфріта Голборну, щоб попросити мене познайомити з містером тредголдом Таким чином я впевнена, що невдовзі зустрінуся з міс Віттекер оскільки я чула, що вона є справжнім стовпом церкви. Я дуже сподіваюся, що не є гріхом використовувати Божу церкву для мирських цілей, але зрештою, ви ж лише прагнете встановити істину та справедливість, і у такій добрій справі ми, можливо, можемо дозволити собі бути трохи єзуїтами. Це поки що все що я змогла зробити, але я не буду бездіяльною і напишу вам знов, як тільки матиму про що повідомити. До речі, поштова скринька дуже зручно розташована прямо на розі Веллінгтон-Авеню, тому я можу легко вибігти і сама опустити листи до вас подалі від сторонніх очей. І водночас ми зазирнути до будинку міс Доусон, тепер міс Віттекер, який має назву Гроу. Вірте, у мене. З повагою, Олександра Кетрін Клімсон. Маленька родоволоса медсестра швидко та навіть трохи вороже окинула оком свого відвідувача. Все гаразд, сказав він вибачливо і я не прийшов продавати вам мило чи грамофони, збирати пожертви чи записувати вас в орден стародавних пінодувів. Взагалі, нічого такого. Я лорд Пітер Вімсі. Я маю на увазі, що це справді мій титул. Знаєте, це не християнське ім'я, як Сенгерссьокас чи Ерл Дер Біґерс. Я прийшов, щоб поставити вам кілька запитань, але боюся, у мене немає підстав наполягати. Чи читаєте ви світові новини?» Медсестра Філітер з усього почутого зробила висновок, що пацієнт психіатричної лікарні сам прийшов до неї. «Іноді», – сказала вона обережно. «О, гаразд, ви могли помітити, що моє ім'я нещодавно згадувалося у зв'язку з вбивствами. Знаєте, я детектив». Це хобі, такий собі нешкідливий прояв природної допитливості, яка в іншому разі може порушити рівновагу та навіть привести до самогубства. Дуже природне, здорове заняття, не надто виснажливе, не надто сидяче, тренує і бадьорить розум. «Чудово, тепер я знаю, хто ви», – повільно сказала медсестра Філітер. «Ви видали свідчення проти сера Джуліана Фріка. Ви викрили його, хіба ж не так?» «Я таки зробив це. Але радше огидою, просто сказав лорд Пітер. «Наразі маю ще одну невелику роботу такого ж роду, і я хочу вашої допомоги». «Може, ви сядете?» – сказала месестра Філітер, подаючи приклад. «Чим я можу допомогти вам?» У вашій справі. Ви знаєте доктора Едварда Кара. Гадаю, він нещодавно прибув з Легімптона. Він сумлінний, але трохи позбавлений світської мудрості. Дуже далекий від біблійного змія. «Що?» – вигукнула вона. «Значить, це було таке вбивство. Лорд Пітер кілька секунд дивився на неї. Її обличчя...» Випромінювала цікавість очі блищали з під густих рівних брів. У неї були виразні руки, досить великі, з міцними суглобами. Він помітив, як вони вхопилися за підлокотники крісла. Не маю жодного уявлення, відповів він безтурботно. Але мені потрібна ваша думка. Моя? Вона вгамувалася. Знаєте. «Я не маю відкривати інформацію щодо моєї роботи». «Та вже відкрили», – сказав його світлість, усміхаючись. «Хоча, можливо, я маю невелике опередження щодо діагноза доктора Кара». «А, ну, так. Але це не просто особисте. Я маю на увазі, що мої заручини з доктором Каром не вплинуть на моє судження про хворобу. Ми з ним багато чого робили разом, і я знаю, що його думці можна довіряти. А от водій він зовсім нікудишній. Правильно. Я вважаю, що якщо він каже, що смерть була незрозумілою, це справді так і було. Це один здобутий бал. Тепер про саму стареньку. Я так розумію, що вона була трохи дивною до останніх днів. В ментальному сенсі як це ви називаєте? Я не впевнена, що можу це підтвердити. Звичайно, коли вона перебувала під Морфієм, вона годинами була без свідомості або лише на півсвідомому стані. Але до того моменту, як я пішла, маю сказати, вона була цілком, ну, цілком притомною. Вона була впертою, знаєте, у тому сенсі, що у всі часи називали характером. Але доктор Карр сказав мені, що в неї були дивні фантазії про людей, які її оточують. Руда медсестра повільно потерла пальцями поручні крісла. Вона вагалася. «Не сприймайте цю розмову як порушення професійної етики», сказав лорд Пітер, здогадуючись про її думки. «Можу відзначити, що мій друг...» Детектив-інспектор Паркер розслідує цю справу разом зі мною, що дає мені своєрідне право ставити запитання. У цій справі... Ну так. У цій справі я можу дещо сказати, не боючись порушити етику. Я ніколи не могла збагнути, до чого тут отруєння. Я нічого такого не бачила, ні відрази, ні страху до мене. Як правило... Пацієнтка покаже, якщо у неї є якісь дивні уявлення про медсестру. Бідна міс Доусон завжди була дуже доброю та ніжною. Вона поцілувала мене, коли я пішла, дала мені маленький подарунок і сказала, що їй дуже шкода розлучатися зі мною. Вона не виявляла ніякої нервозності через те, що брала у вас їжу. Останнього тижня... Мені просто не дозволяли її годувати. Міс Віттекер зауважила, що цю смішну ідею подала саме тітка, і тому лише вона подавала їй страви. О, це дуже цікаво. Отже, міс Віттекер першою згадала про цю маленьку дивакуватість. Так, і вона благала мене нічого не говорити про це, міс Доусон, боячись збудити її психіку. І ви сказали? Та ні. Я б ні в якому разі не розповіла про це пацієнту. Це не приносить користі. Чи міс Доусен колинебудь говорила про це комусь іще, доктору Кару, наприклад? Ні, за словами міс Віттекер, її тітка боялася і лікаря, бо вважала, що він зі мною у змові. Звісно, все це надало колориту тим речам, які були сказані потім. Гадаю, цілком можливо, що вона побачила, як ми дивимося одне на одного або говоримо потай, і подумала, що ми щось замишляємо. А як щодо покоївок? Приблизно в той час були нові служниці. Вона, мабуть, не говорила про це з ними, та й взагалі я б не обговорювала свого пацієнта з її слугами. Звісно ж ні. Чому інші служниці пішли? Скільки їх було? Вони всі пішли одночасно? Пішли двоє. Вони були сестрами. Одна постійно била посуд, міс Віттекер попередила її, тож інша теж пішла. Гаразд. Досить дивитися, як дорога порцеляна котиться по підлозі. Згоден. Значить, це не через, не через якусь дрібницю. Це було не тому, що вони не могли порозумітися з медсестрою, якщо ви це маєте на увазі. З усмішкою сказала медсестра Філітер. Вони були дуже привітними дівчатами, та не дуже кмітливими. Безперечно. Отже, чи можете ви згадати будь-який незвичайний інцидент, який міг би прояснити цю справу? Мені відомо про візит адвоката який досить таки сильно схвилював вашу пацієнтку. Чи це відбулося під час вашого чергування? Ні, я чула це від доктора Кара, а він не знає ні імені того адвоката, ні причини його візиту. Просто нічого. Прикро, промовив його світлість. Я сподівався на щось дещо велике від цього адвоката є ж у цьому якась зловісна привабливість, чи не так, коли юристи несподівано з'являються з маленькими саквояжами, лякають людей загадковими зустрічами, а потім зникають, залишаючи термінові вказівки, що їх потрібно викликати, якщо щось станеться. Якби не цей адвокат, я б, мабуть, не сприймав медичну проблему доктора Кара з належною серйозністю. Він, я так розумію, Більше не з'являвся і не писав. Не знаю. Почекайте, я дещо згадала. Пам'ятаю, як у міс Доусон був ще один напад такої ж істерики. І вона сказала те ж саме. Вони хочуть вбити мене до того, як прийде мій час. Коли це було? Десь за два тижні до мого від'їзду. Здається, міс Віттакер принесла їй пошту і там були якісь документи на підпис, і це, очевидно, її дуже схвилювало. Я повернулася з прогулянки і побачила її в надзвичайно збудженому стані. Служниці могли б розповісти вам більше, ніж я, тому що вони в той момент прибирали пил на сходовому майданчику і чули її крики, вони збігли вниз і покликали мене до неї. Я, звичайно, не розпитувала їх про деталі. Медсестрам не годиться пліткувати зі служницями за спиною роботодавців. Міс Віттакер сказала, що її тітка отримала неприємний лист від адвоката. «Так, схоже, тут є зачіпка. Ви пам'ятаєте імена тих служниць?» «Як їх звали?» «Якось кумедно, тому я і запам'ятала». Готтобет. Ось як. Берта та Евелін Готтобет. Я не знаю, куди вони поділися, але, гадаю, ви б могли дізнатися. Тепер останнє питання, і я хочу, щоб ви забули про християнську етику та закони про наклеп, коли будете на нього відповідати. Що ви можете сказати про міс Віттекер? На обличчі медсестри промайнув незбагненний вираз. «Висока, гарна, дуже рішуча в манерах», – сказала вона з виглядом людини, яка проти волі віддає комусь належне. «Надзвичайно компетентна медсестра. Вона працювала в королівській лікарні, поки не переїхала до тітки. І я гадаю, з нею вийшла б чудова операційна медсестра. Вона мене не любила, і я її знаєте, лорди Пітер». І краще вам одразу про це сказати, щоб ви могли додати трохи поблажливості до всього, що я про неї кажу. Але ми обидві знали, що таке хороша лікарняна робота, і поважали одна одну. Чому, заради Бога, вона вас не любила, міс Філітер? Вибачте за прямоту, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли зустрічав таку приємну людину. «Не знаю», – медсестра здавалася, трохи розгубленою. «Неприязнь, здається, зростала. Ви, можливо, чули, які речі казали в місті, коли я поїхала? Що доктор Кар і я... Хм. Це було просто ганебно, і в мене була ще та розмова зі старшою медсестрою, коли я сюди повернулася. Вона, вона, сумнівно розпустила всі ті чутки. Хто б ще міг це зробити?» «Що ж, ви таки заручилися з доктором Каром, чи не так?» – лагідно сказав його світлість. – Зверніть увагу, я не кажу, що це була не дуже приємна подія і всяке таке, але... Але вона сказала, що я знехтувала пацієнткою. Це брехня, я б собі таке не дозволила. – Звичайно ж ні, безсувнівно. – Але... Чи не вважаєте ви, що заручення було неправильним саме по собі? Міс Віттакер, до речі, заручена з кимось? Ні. Ви маєте на увазі, вона ревнувала? Я впевнена, що доктор Кар ніколи не давав ні найменшого, просто ні найменшого. О, прошу вас, вигукнув лорд Пітер. Прошу. Не хвилюйтеся. Таке миле слово, хвилюватися, як кошеня. Завжди, думаю, таке пухнасте і миле. Але навіть без жодного, як його там з боку доктора Кара, він дуже приваблива людина і всяке таке. Ви не думаєте, що у цьому щось таке є? Колись я так думала, зізналася міс Філітер. Але потім, коли вона завдала йому стільки жахливих неприємностей через розтин, я відмовилася від цієї думки. Але вона не заперечувала проти Ростину. Не заперечувала? Але є така річ, як показати себе в очах своїх сусідів, а потім піти розповісти про це людям на чуюванні у священника. Я там не була, але ви запитайте тих, хто був. Знаю я ті чаювання. Ну, всяке можливе. Люди можуть бути дуже злими, якщо вважають, що ними знехтували. «Можливо, ви маєте рацію», – задумливо сказала медсестра Філітер. «Але», – раптом додала вона, – «це не мотив для вбивства абсолютно невинної старої жінки». «Ви вже вдруге вживаєте це слово», – поважно сказав Вімсі. «Поки що немає доказів того, що це було вбивство». — Немає. Але ви схиляєтеся до цієї думки. — Схиляюся. І ви гадаєте, що вона це зробила. Так, лорд Пітер підійшов до аспідістри в Еркері і задумливо погладив її листя. Тишу порушила пишногруда медсестра, яка спершу влетіла у приміщення, а вже потім постукала. Оголосила з усмішкою. Мецестро Філітер, до вас прийшли. Це доктор Кар. І тут же з'явився сам доктор Кар. І коли він побачив лорда Вімсі, просто онімів від подиву. Я ж казав, що ми скоро знову побачимося, весело сказав лорд Пітер. Шерлок – моє ім'я, а Холмс – моя натура. Ваша маленька справа в надійних руках, і оскільки я тут більше не потрібен, то зі звуком бджоли я полечу геть. — Як він сюди потрапив? — запитав доктор Кар, не вельми задоволений. — Хіба не ви його прислали? — Я вважаю, він дуже симпатичний, — сказала медсестра Філітер. — Він псих, — сказав доктор Кар. — Він геній. ЗАПеречила родоволоса медсестра. Розділ п'ятий. ПЛІТКИ. ЕПІграф Під залпи вічної балачки Семюел Батлер Гудібрас. Отже, ви думаєте переїхати жити в Лігінгтон? сказала міс Мерґатройт. Приємно дуже приємно. Я дуже сподіваюся, що ви влаштуєтеся в парафії надовго. У нас не вельми багато людей на службах у будні. Стільки байдужості і стільки протестантів навколо. От я спустила петлю, от халепа. Може, це мені нагадування, щоб я не думала погано про протестантів. Все гаразд, я її підняла. Ви маєте намір знімати будинок, міс Клімпсон? «Я не зовсім впевнена», – відповіла міс Клімпсон. «Сьогодні орендна плата дуже висока, і я боюся, що купити будинок буде майже не по кишені. Треба все зважити та розглянути питання з усіх боків. Я, звичайно, віддала перевагу бути в цій парафії, і, якщо це можливо, поблизу церкви. Може, викарій знає, чи знайдеться щось підходяще?» «О, так!» Він, безперечно, міг би щось підказати. «Це такий гарний район, щоб поселитися. Я впевнена, що вам сподобається. Дайте мені подумати. Ви зупинилися на Нельсон-Авеню, здається?» Сказала міс Третголд. «Так, з місіс Бач у Ферв'ю. Я впевнена, що вона забезпечить вам комфорт. Така мила жінка, хоча я боюся, що вона, так би мовити, ніколи не перестає говорити». «Хіба в неї немає жодних ідей на цю тему? Я впевнена, що коли з'явиться якісь новини, місіс Бач завжди їх матиме». Ну, сказала місць Клімсон, скориставшись нагодою зі швидкістю, яка зробила б честь Наполеону. Вона згадувала про будинок на Веллінгтон-авеню, який, як вона вважає, скоро може звільнитися. «Веллінгтон-авеню? Ви здивували мене, я гадала, що знаю там майже всіх. Невже це парфіти нарешті приїжджають? Вони казали про це щонайменше сім років, і я вже почала думати, що це просто балачки. Місіс Пісголд, ви чуєте? Міс Клімсон каже, що парфіти нарешті звільняють той будинок. Боже мій! вигукнула Місіс Пісголд, піднявши свої досить виразні очі від вишивки, і сфокусувавши їх на міс Клімсон, неначе бінокль. Ну, це дійсно новина. Це, напевно, через її брата, який гостював у них минулого тижня. Можливо, він збирається жити з ними постійно, і це, звичайно, вирішить справу, бо вони не можуть обійтися без додаткової спальні, коли дівчатка повернуться зі школи. Гадаю, розумне рішення він, напевно, досить заможній, знаєте. І це буде дуже добре для тих дітей. Цікаво, куди ж вони поїдуть? Гадаю, це буде один з нових будинків на Вінчестерській дорозі, хоча, звичайно, це означатиме утримання автомобіля. Але, я думаю, він все одно хотів би, щоб вони це зробили. Наймовірніше, він сам його матиме і дозволить їм користуватися. Думаю, не Парфіт. Там було інше ім'я. Поспішно втрутилася міс Клімсон. Я впевнена, що ні. Це була міс Віттекер, здається. Це ім'я згадувала місіс Бадж. Міс Віттекер? Вигукнули хором обидві дами. О, ні, певно, що ні. Я впевнена, що міс Віттекер сказала б мені, якби надумала відмовитися від свого будинку. Продовжувала міс Мергатройд. Ми з нею такі великі друзі. Я гадаю, що місіс Бадж поспішила з цією ідеєю. Люди вигадують такі дивовижні історії взагалі з нічого. «Я б не пішла так далеко», – до Кірло вставила місіс Пісголд. «У цьому такий щось може бути. Я знаю, Люба, міс Ветекер іноді казала мені про бажання зайнятися розведенням курей. Наважусь припустити, що вона не згадувала про це загалом, але потім вона завжди довіряє саме мені. Залежно від цього, це те, що вона і збирається зробити». Місіс Батч не стверджувала, що міс Віттекер планує переїзд, уточнила міс Клімпсон. Бо вона, наскільки я пам'ятаю, сказала, що міс вітакер залишилася без родичів через смерть одного з них, і вона вважає, що їй може стати самотньо у тому будинку. "Ох же ж ця місіс Батч", сказала місіс Пісголд, кивнувши з натяком. "Чудова жінка". Але іноді вона береться не за той кінець палиці. Втім, я й сама часто про це думала. Лише недавно я так і сказала бідолашній мері Віттекер. Тобі не дуже самотньо у тому домі, Люба моя. Тепер, коли твоєї дорогої тітоньки, вже немає. Я впевнена, що було б краще, якби вона переїхала чи знайшла когось, щоб жити з нею разом. Самотність... Це так неприродньо для молодої жінки. Знаєте, міс Клімсон, я одна із тих, хто вірить у те, що думає. Ну, я теж так думаю, місіс Пітголд, одразу відповіла міс Клімсон. І я саме це сказала місіс Бадж тоді. Я запитала, чи я правильно розумію, що в смерті старої леді було щось дивне, бо вона згадувала особливі обставини справи, і ви ж знаєте. Я б зовсім не хотіла жити в будинку, який би мав якусь погану славу. Мені було б дуже незручно. Говорячи це, міс Клімпсон без сумніву була абсолютно щирою. Аж ніяк, аж ніяк, вигукнула міс Мергатройд. Так гаряче, що місіс Пізголд, яка зупинилася, щоб надути губи і зробити вигляд, наче збирається відкрити велику таємницю, не встигла, і слова вимовити. Це найпідліша брехня. Смерть була цілком природньою, абсолютно природньою, і я впевнена щасливим звільненням для бідолашної. Бо її страждання наприкінці були просто нестерпними. Це все була скандальна вигадка, розпущена молодим доктором Каром, якого я, чесно кажучи, ніколи не любила. Просто заради власної вигоди. Ніби якийсь лікар, Міг так категорично сказати, коли саме Бог забере бідну страждальницю до себе. Людська гординя і марнославство – це жахливе видовище міс Клімсон, коли вони змушують нас підозрювати невинних людей просто тому, що ми вперто тримаємося своїх самовпевнених думок. Бідна міс Віттакер, вона пережила жахливі часи, але було доведено, Абсолютно доведено, що в цій історії немає жодної правди, і я сподіваюся, що той молодик добре засоромиться. З цього приводу можуть бути дві думки, міс Мегатройд, сказала місіс Пісголд. Я кажу те, що думаю, міс Клімсон, і на мою думку слід було провести розслідування. І я намагаюся бути в курсі подій і вважаю, що доктор Кар був дуже здібним молодим чоловіком, хоча, звичайно, він не був тим старомодним сімейним лікарем, який подобається людям похилого віку. Було дуже шкода, що милу медсестру Філітер відправили геть. Від цієї жінки Форбс був лише головний біль, кажучи досить енергійним виразом мого брата. Я не думаю, що вона знала свою роботу. І це факт. Медсестра Форбс була черівною особою, кинула міс Мергатройт, почервонівши від обурення коли її назвали літньою. Можливо, парировала місіс Пісголд. Але ви не можете заперечити той факт, що вона ледь не вбила себе одного разу, прийнявши помилково дев'ять гранів каломелі замість трьох. Вона сама мені це розповіла. І те, що вона зробила в одному випадку, вона могла зробити і в іншому. Але місс Доусон нічого не давали, наполягала, міс Мергатройд. і в будь-якому разі медсестра Форбс думала про пацієнтку, а не про флірт із лікарем. І я завжди вважала, що доктор Карр затаїв образу на неї за те, що вона зайняла місце його дівчини, і він би дуже хотів їй нашкодити. «Ви ж не маєте на увазі, – сказала міс Клімсон, – що він відмовився підписувати свідоцтво про смерть і спричинив, Усі ті проблеми, щоб лише роздратувати медсестру. Звичайно, жоден лікар не наважиться на таке. Звісно, не наважиться, сказала місіс Пісголд. І ніхто при здоровому глузді навіть на мить не припустив би такого. Щиро дякую, місіс Пісголд, вигукнула міс Мергатройт. Щиро дякую, я певна. Я кажу те, що думаю, підкреслила місіс Пісголд. «Тоді я рада, що в мене немає таких немилосердних думок», сказала міс Мергатройт. «Не думаю, що ваші власні спостереження відрізняються особливою доброзичливістю», парирувала місіс Пісгулд. На щастя, у цей момент міс Мергатройд так розхвилювалася, що різко отягнула не ту спицю і спустила одразу двадцять дев'ять петель. Дружина вікарія – Відчувши наближення сварки, поспішила з тарілкою свіжих булочок і таким чином відволікла увагу. Міс Клімсон, непохитно дотримуючись своєї мети, не сходила з питання про будинок на Веллінгтон-авеню. «Ну, я, чесно кажучи, маю інформації», – відповіла місіс Тредголд. «А ось і міс Віттакер власною персоною». Йдіть до нас, я вас познайомлю, і ви зможете провести приємну розмову на цю тему. Ви обов'язково знайдете спільну мову, бо на така завзята працівниця. О, місіс Пісголд, мій чоловік дуже прагне обговорити з вами соціальний захід для хористів. Він зараз веде дискусію з місіс Фіндлейтер. Чи не будете ви такі ласкаві, щоб приєднатися до них і висловити свою думку? Він її надзвичайно цінує. Таким тактовним чином добра леді розвела сперечальніць і безпечно передала місіс Пісгулд під крило священнослужителя, а міс Клімсон відвела до крісла біля чайного столика. «Люба міс Віттекер, я так хочу, щоб ви познайомилися з міс Клімсон. Вона ваша близька сусідка з Нельсон-Авеню, і я сподіваюся, «Ми переконаємо її поселитися серед нас». «Це було б чудово», – сказала міс Віттекер. Перше враження міс Клімсон від мері Віттекер було таким, що вона абсолютно не вписувалася в атмосферу чаювання при церкві святого Онісія. З її виразними рисами обличчя і спокійною владністю вона належала до типу, який, Робить кар'єру в міських офісах. Вона трималася приємно і впевнено і була бездоганно одягнена, не по чоловічому, але з суворою витонченістю ліній, які приховували привабливість її фігури, з її довгим і сумним досвідом спостереження за розчарованими жінками, які жили в дешевих пансіонатах, міс Клімпсон змогла відкинути одну зі своїх теорій. Це не була пристрасна натура скута життям зі старою жінкою, яка жадала свободу, щоб знайти собі пару, поки молодість не згасла. Цей погляд вона знала добре. Вона могла з жахливою точністю діагностувати його з першого погляду і по тону голосу у словах, як справи. Але зустрівши ясні, світлі очі Мері Вітекер під її правильно окресленими бровами, вона відчула раптове дежавю. Вона вже бачила цей погляд, хоча не могла згадати, де і коли. Багатослівно розповідаючи про своє прибуття в Легемптон, знайомство з вікарієм і схвалення гемшельського повітря і піщаного ґрунту – Міс Клімсон напружувала свій проникливий розум у пошуках підказки, але спогад вперто ховався десь у глибинах її пам'яті. Я згадаю це вночі, впевнено подумала місь Клімсон, а поки що не буде говорити про будинок це було б надто нав'язливо при першому знайомстві. І тут втрутилася доля, аби негайно зруйнувати цю розсудливу рішучість і ледь не зруйнувала весь ефект дипломатії міс Клімсон одним махом. Особленням мстивих риній стала наймолодша міс Фіндлейтер, та, що була надто балакучою, яка, несучи в руках дитячу білизну, стрімко підбігла до них і плюхнулася на край дивана поруч з міс Віттекер. «Мері, дорога моя, чому ви не сказали мені? Ви справді збираєтеся негайно втілити свою ідею вирощування курей? Я й гадки не мала, що ви так далеко зайшли зі своїми планами. Як же ви могли дозволити мені почути це першою від когось іншою? Я мала бути першою. Але я й сама цього не знала», – холодно відповіла міс Віттекер. «Хто розповім вам цю?» казкову історію. Ну, місіс Пісгулт сказала, що їй розповіли. Тут міс Фіндлейтер опинилася в комічному ступорі. Вона ще не була представлена міс Клімпсон і не знала, як до неї звернутися без ризику виглядати незграбно. Ця особа, так би сказала продавчиня, міс Клімпсон не підійде, бо це було б занадто офіційно. Нова пожельниця місіс Бач було просто абсурдно. Вона завагалася, а потім звернулася до міс Клімсон з променистою усмішкою і сказала «Наша нова помічниця, дозвольте представитися, я так не терплю формальності, правда ж, і участь у робочій групі при вікарії – це вже майже як родинне коло, правда ж?» Міс Клімсон здається «Добрий день». «Це правда, мері, що ви здаєте свій будинок, міс Клімсон, і плануєте розводити курей в Алфорді?» «Звичайно ж ні, наскільки мені відомо. Ми з міс Клімсон щойно познайомилися». Тон голосу міс Віттекер свідчив про те, що вона б з великим задоволенням зробила цю першу зустріч останньою. «Ой, лишенько!» – вигукнула наймолодша міс Фіндлейтер. Світловолоса, скаре і трохи незграбна. «Здається, я вляпалася в халепу. Я абсолютно впевнена. Місіс Пісгулт була впевнена, що все уже владналося». Вона знову звернулася до міс Клімсон. «Неймовірна помилка!» – енергійно заявила леді. «Що ви могли про мене подумати, міс Вітекер? Звичайно, я ніколи не сказала нічого подібного. Я лише згадала». В найбільш невимушеній манері, що я шукала, тобто розмірковувала про пошук будинку поблизу церкви. Знаєте, так зручно для ранкових богослужень і святкових днів, і було висловлено припущення, просто припущення. Я насправді не пам'ятаю навіть ким, що ви, можливо, в майбутньому розглянете можливість здачі вашого будинку. Запевняю вас... Це все, що було. Говорячи це, міс Клімпсон не зовсім точно передала події, але заспокоїла свою совість, використовуючи досить єзуїтське міркування, що коли відповідальність так непевно висить у повітрі, краще її приписати тому, хто прагне миру. Міс Мергатройд мене відразу виправила і сказала, що ви точно не плануєте нічого подібного, інакше ви повідомили їй перший. Міс Віттакер розсміялася. Та я й не мала, сказала вона. Спершу треба повідомити своєму агенту нерухомості. У мене були такі наміри, але я ще не здійснила жодного кроку. Отже, ви таки справді про це думаєте? Вигукнула міс «Фіндлейтер. Дуже на це сподіваюся, бо я так хочу працювати на фермі. Мені просто хочеться втекти від усіх цих дурних тенісних вечірок і такого іншого і жити ближче до землі та простих первісних витоків. Ви читаєте Шейлу Кейсміт?» Міс Клімсон сказала, що ні. Але вона дуже любила Томаса Харді. «Це справді жахливо жити в такому маленькому містечку». Продовжувала міс Фіндлейтер. Повному аспідистр, знаєте, і дрібних пліток. Ви навіть не уявляєте, міс Клімсон, які у Легімптоні ходять жахливі плітки. Я впевнена, Люба Мері, вам вже набридло це з тим надокучливим доктором Каром і тим, що люди про нього казали. Я не дивуюся, що ви плануєте позбутися цього будинку. Я не думаю, що ви зможете знову почуватися в ньому комфортно. «А чому би ні?» – безтурботно сказала міс Віттекер. «Чи не занадто вже безтурботно? Міс Клімсон здригнулася, впізнавши в її погляді та голосі дивну, миттєву захисну реакцію покинутої старої діви, яка запевняє, що їй не потрібні чоловіки. «Ну що ж», – сказала міс Фіндлейтер. Я завжди вважала, що це трохи сумно – жити там, де гинуть люди, знаєте. Шановна місць Доусон, хоча, звісно, було милосердям, що вона знайшла спокій, але все одно. Очевидно, подумала міс Клімсон, вона намагається змінити тему розмови. Атмосфера підозри, що оточувала смерть, була в її свідомості, але вона уникала Згадок про це. Не так багато існує будинків, де б хтось не помер, сказала міс Віттекер. Я дійсно не розумію, чому люди повинні про це хвилюватися. Я вважаю, що це просто питання певного неусвідомлення. Ми не переймаємося тими людьми, яких ми не знали особисто, так само, як ми набагато менше засмучуємося через епідемії та аварії, які трапляються десь далеко. До речі, міс Клімпсон, ви справді вважаєте, що ці китайські справи створять якісь проблеми? Здається, всі сприймають це не вельми серйозно. Якби всі ці революції та більшовизм відбулися в Гайд-парку, навколо цього було б набагато більше шуму. Міс Клімсон дала відповідь, яка відповідала Ситуації. Тієї ж ночі вона написала лорду Пітеру. Міс Віттекер запросила мене на чай. Вона каже, що якби їй не подобалося активне сільське життя, де цілком ясно, що робити, вона все одно відчувала б глибоку прихильність до будинку на Веллінгтон-авеню, і не могла б від нього відірватися. Здається, вона аж надто прагне справити таке враження. Чи було б коректно мені сказати «Леді надто протестує, як мені здається?» А принц Данії міг би додати «Поранений олень реве і тікає», якщо цей вислів можна застосувати до «Леді». Який же дивовижний Шекспір! У його творах завжди знайдеться фраза, для будь-якої – життєвої ситуації.